بس بس باب وجوب صوم رمضان الله الرحمن الرحيم باب وجوب صوم رمضان باب دې په با بیان ده چې د رمضان روجه فرض ده و بیان فضل الصيام وما يتعلق به او باب دې په بیان ده فضیلت د روجو کی او هغه چې دې سره تړاو لري مسائل ادا روجو بیان دي ورستبر تما کو ته انشاء الله تعالی چون کلی واجب او فرض یو شوی نباب وجوب او واجب فرض بابو فرض فرضیه صوم رمضان دا یو مطلب درځي هم الله تعالی یا ایه الذین آمنو کتی علیکم صیام کما کتی علیکم یا ایه الذین آمنو ای من ولو کتی علیکم صیام روجی دا باندې فرض دی او روج دا باندې فرض دا هو هو دا خو ډګان کار دی سګران کار دی کما کوې وال لې نه قبلې کوم په تی روبارړ فرت بهشي اللبهته دا مثابت په تا نهوي لا خونو دي دا خو پهتی رو باوم وه یو یو سر کم کوې به ل قبلې او پتی جو کار لا الله کوم تقون جا ن نه پې بچ کېږې تا قوارا تا پیاسی دیگن غلی را نگانی او ایام ما دودا تولو ورم ندیست رزیدی دا پاکی بلیو سر شو او دا پاکی بلیو سر من کان من کم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر دا پاکی بلیو سر نشهر رمضان اللذی ارزل فی القرآن میاش د دا رمضان آگا دا چیدائی که دا قرآن کریم رانی گر شروع پریشیدی و دلن ناس لار خود انکی خلق تبا کدو با ملکیوں بیناتی اوخ <وحكا> کارد الائل دا سمیدو والفرقان دا جده کولوکم زحق واتلگی فمن شایده من کم اس شعره سوک چی موجود استاس دیمیاش که مسافرنون فلیسنو فلیسن فل فیه نوی فلیسنو طولہ میں اشفر روجه کیگی ومن کان مریضاً خوالا سفر فیدتنی یا من اخر دا کلمات مبارکت وزلالالو یوز المخکم بلد رستو انتقرا نشتی ولی التوصر یرید اللہ وی قبول یسر والا یرید وی قبول صلی او دل ته وسره دا ویل چې سفر کې مزک اداګارو کې الله تساعدیا وایي الله غرانτια نو واړي نه تکرار نشته ما علول هوي لتو سره نو او رست ما علور او بس کو د پارا د بیان ده لچ يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم نصران لګي کیندل کې ایس نه لکه د استرو پېشتې کنا تکرار شته دې وای نه اوس نوکي رمضان رمضان ترا بازار زکه وای چې ګورونو سره مافي کړي دا هم رمضان ادي چې پخات تکد نو سیل باندې لذي قل له وای او النبي عليه الصلاه عمل ابن ادم له كل عمل ابن ادم له طول اريو عمل دوري آدم دا داغه پردي الا صيام مگر روجا فإنه لی وانا اجیبی داروج زما د پارنی ولیکي و انا اجیبی بارا ورا کتم ورا ثبت د آدم چې سور عملونه دي نو دا د بنیادم د ردی که دریاکاری شبھار اکلیشی کوا نوز دی کوا نور دی نور دی سوا دروژی نا دک دروژی نا دک دروژی جا دسپت دیگی چه تی وائنا خدا و آسترگی دی اخلالا او ازا چنن جاتا آج چا روژا دا نامو جا دستامو جا دستاری اکاری چه پار دی روژی نیزف کر خیال دی جاتا در ابل دا ددي چاته پته لي د رژي الله بند نه چې یو سړی او خاي ده نور تو دن لکه جووریخورري چاته پته ل یا او سر خاان لا بي را شي وررکه دا د ووري ی دا به زوم دي شي نه چاته پته ل دا خاال او خاال د یو الله را بل زد یاری چ د سري سره مجوود خوااک او کاله چې دنا اصلل نوړي او داان چې ذکه الله و چې دا زمان پ ک کې د بل دخله مخشته نو الله د نور عملونو بله هغه د په ملاق ور او د روژي بدله به پ خپله و سانه الله از وي دي بعضو کې دی انه اووج داې د روژي بدله ځیم چ چا اللله ش بیاې دي نو یخ مز کو نو مي م دي خبرهوربي وقیام و جنه او روجه چیزه نو اغاق دال ده پا دال سره ده گزار نظار بچکی نو پا روجه بانی ده شحواتونا او ده دی ناجعیز سزونونا د دنیا ده دغه چیزه نو اغاق شزون نو بچاو را دی ده شحواتونا ده عذاب ده جهنن نو بچاو را دی حفت النار و بیش شحوات و حفت الجنت و بیل مکاره جنت ده پاس ده مزو ساده و غلوله شوه دا دا د تکلیفونو ساده غړو له شې دا تکلیفونو برداشت کی لا نه او درځه نن د پاسه د دنیا د مزور چټو ساده غړو له شې دي نو قدام مزین دی. او كتب بریږیږي یا كتب ور دیدل او سياو جننا فایداکانا سو فایداک نایو بو سو م احدکم کل جی وی ورز رزی لی او تنسا سوفا لا یرفص نو دیبی دې دې فحش کلام نه کوي ولا صبر شور نه کوي پاینصابو احدن کچا تکنذل کو اوقاتو یجن و سر کو یا یقول انی صائم وتویته زو داریه ما او سلګی فلونکی باندې روزه لګیدل سره لګیدل څه څه دې کار کړو دې لګیدل لګ دې پر روزه لګیدل دا په 10 ذالې مې لګیدل په روزه باندې سروانه وال <سؤال> الذي نفسو محمد بدي لا قوف ف الصميقامقاربوي د قليدي او جيار ت وند الله تععالى لل الرحكو داذا الممسكو د ونا الله تليير خ ل الصاعمي برحطان د الصم د پاده خشاله ج خوشالذا اف ف حبي الفري کل ج فتارو ك لدي خوشال عليه ق الفتر إذاله رب حصمي كان ج سره ملاله وجب جنہ خوشالی توجو کو توجو یو د ہری ردی افطار دی نو پدیم سره خوشالی او یو د تول میاش افطار دی نو ټول میاشی افطاری نو د افطار ردی پلو سره خوشالی یو وڑی کی افطار دی روزا یو غت افطار دی د سالمی روجی افطار دی او شعر خوشع لئی که نا اللاوی لگه دهنی چو خوشع لئی تبالت ماس رجمیرشن بخوشع لئی اللا دی ده سکی لگرم خبر پیشن اکتباری بری ایبا ایو سلیم و في روایت لَهو يطرق طعامه وشربه وشهوته من ای سیام لئی و ایبا نروجید و جنار ارد من اجدی اصیام لئی و انا اجدی و الحسنت بی عشت و ایبا ایبا ایو سلیم و الحسنة بأسر المثال إلى سبع مائة الضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجل به يدعو شهوته والطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فكره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أو طياب عند الله من ريح المسك ومخل خواهنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق ازو جني چاچ جوړه سي زورو به زويل الله نو ديا مين ابواب الجنه جوړه سي څنګه هي دو اسونه ورک به او خانه ورک له دوت هېږه دو کوټو له ورک په ساده ورک کېدو دو ګولای نوديا من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعيا من باب الصلاه <مید> رسوكي من زردر کي اودو مزدو ومن كان من اهل الجهاد دعيا من باب الجهاد ومن کان من آل الصغیانی دعی من باب الرعیانی رویان رو رویان رویان مرید الفوهو نتند زیادهی پتاشی دروازه بجنن بازم جرد تند ودنی ومن کان من آل الصدقہ دعی من باب الصدقہ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی نبی اذی انت و امی یا رسول اللہ مرکلا مستان و قربان ما علاما دعی من تلک البواب من ضرورہ دا هغه چې اچ تاسو ضرورت نشته چې ټولو دروازونو ته आवाज کېږي صداقات يم ګړي نورو جی يم نیولې نو ټول فعل يدعى احد من تلك الابواب من تلك الابواب كلها داسي وسوکی چې د ټولو دروازونو ته आवाज کوي کې کالنا ام النبي صلى الله عليه او وارجو ان تكون من زما تمدا چې ته پاره یې چې تا په دغه دروازه نه आवाज چې راز په مهارو ارجو ان تكون منهم وما ينطق عن الهوى ان والا وحي يوحى دا خبر یقییدا خد الله په حق خبره کول دی محمد رسول الله تم را احتیاقی و ارجو ان تكون زور خو به نیچه دی غو تا من اداره ته بایی کې لکه په نوکته په نشي هر موږ دا چخ شپاخ څنګه لري په برر خبره راکټه دی په پخره کې دی غره تا تا اگ جنتی دی. تا تا تا اگ جنتی دی. ہی دارک با جنت تت لئی. اور دارک ہی تا حد بارک یاد رو سوچ کھوو مر. اللہ و انا ارجو ان تکونا لینو. پیشتے کھانا ارجو ان تکونا لینو. از اللہ و نگان ورئی بنئی. نبی رسولات السلامی شست خبر کیوئی. او بکر زا او بکر عمر مر. زا او بکر عمر مر. زا او بکر عمر مر. اسماوی الله اللہ تعالی یازل ابو جہل زره کور ور ور ورو نبی اسلام او صحابه نبی اسلام او ابو بکر صدیق سے ہجرت کړو یزبار رواتم حمات اعلان و شسہ امه جمات پات نشته یک کراته راو صلی جماعه بالای د هوغ نو ور دیره د راتس پاکه را صحابه ور په تلیفون پر لښکری او دی وخت کی زرا توبہ ور علم کول دا ډیر مشکل شی ان شاء الله الله بډیر اجر درګی او س بهته او دا حالاتېته را ځو تېي ختمږي به او یو دلل نوبیره سرات ته السلام د چند راو کو ومر ددي الله ت د کور نیم سامانته سرکې د روان دی او را ووررسې د مخکې و نن به زه او بک نه نمبر ووررم لاپې شو ک روان دی نو لوی رزه رضو سلامته اب بکر کو کې د پیاوړو کې چې الله او د الله د بیان باندې ميناله لري په خوري دا کومه سچې په عمر رضی الله تعالی نوې ما لا غیر جنا دا اعظم کو دا قصدكم چې زده اب بکر نشه مخی کې دی نشه مخی کې دی دا به شي خبره ارجو ان تكون منهم لا يكون بكم يا دومر چې دینه لکه دغه وا او سلاما او کور کې د عمر چې توکل د الله پر ذات باندې ابو حفص دای د پلاړ کونیار د راله روندو د ابکر سیم اولاد ته ویې وی پلاړ د لاس پری کور ریکورګي و او پری خودي کاڼه سپېږني کاغذ د دې دیوال کې چټې جوړه کړې چټې دا یو کہانی ور ډول یو کہانی او خپل ساده روان او خپل افس په سواتو او غل الاصول السويه شتاب توخيم هر روان بل اصول کته لګي نو کته ګټي ساده سره لګي د دېมูลي کارو ډاک پرې پدوي یخهخه مه کار سي راتو پتا سره پر نه پر ونه مون له بری خودي له بری خودي دات زي توکل مند الله په ذات باندې نعم وارجو ان تكون ایا سړی راځي اګه عمر صدیق په せ بعد وای ها اګه عمر په شیه قطعی کافر دی او کفری شب نشته یې پیښې کنه به یې وای راوصل شیه هغه چې قرآن یې منګړی غړي عائشہ په せ بعد وای عمر په せ بعد وای اب بکر په せ بعد دی کاثر دی ولکو واه واصا دې نصال الله وان نبی صلی الله علیه وسلم قال لغت تل کنه برا بیا هر کوشي یې غارم نو ما به کې راته خل او جوړه ریبر وشه چې ما بیان وکړ به یو ردوې و متریس برات باره شروع کوی بندوي که ما تا زبره خو دوم خو چې ما باره تخلواجوله نو بار لور سپیکر باندې شدنه بلګیدل او بعد دا نه زو دیما انا البته هغه بٹن لګوتو اورللی او ځکه ما هره ځبار کوی چې تا زبره باندې پرې کوم نو څه لیکار نو پری نه پری وی ما به څنګه رات څورو په دندل ور سپیکر به چې نه اوبه په هغه دا, دا بارته چې نه نه ولاګوله ا ما به باندې کړو را لکیتابونه وګوري خک کتابونه دي په رات کې خک کتابونه ديږي شي شی ز دین بدترین دښمن دي وای اهو ور قرآن قرآن قرآن په سمته اون کې چې عثمان شه باندې بد وای عثمان رضی الله تعالی او قرآن جمع کړی اوسمانې متون کا اگر اوسمان مون شد لپورآان نیز متون شد زیران چې جمع قورآان از اورس م صیررهیملا خو مګ پای قال تعالى مثالا لله وانا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون جناتكي دروازه عريت منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منهم احد غيرهم يقال اين الصائمون رجذركم فيقومون لا يدخل منهم احد غيرهم فإذا دخلوا اغلق تشداخل جنب بغلقه فلا يدخل منه احد من ذو في الداخلين رجذر خصوصيات روايه واي شبرا وعنی بی سید خدری رجی اللہ عنہ قار قار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامی عبد نیسون یونی سید اللہ, اللہ <تصفح> ندیو بندہ چرو جو نشی یورد پلاری دال اللہ تعالی کی اللہ باد اللہ بی ذالک اليومی وجوانی ناری وگر اللہ باد دل او یا کالا باسلک لری حوائی وان رسول الله وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمان وحسن تقوى اللهم ما تقدم چې مؤمنین د ثوابي نبرودي سرټول بنونه ماکیه واغوایا وه وان رسول شي رمضان راشي فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې شي بعض روايات کې راځي فتحت ابواب السماء بعض روايات کې فتحت ابواب الرحمه ايشش کار لشته دي د جنت دروازې کولاوشی په جنت کې رحمت ته توجو کا جنا نوخته ما له در توجو کا د جنت دروازې کولاوشی نو د جنت نه رحمت راغېږي او جنت بره دی ا د اسمان تر اف نه راغېږي نو د اسمان دروازې کولاوشی چې جنت نکم رحمت را روان دي چې د رحمت کا تر ور دي هیڅ کار شي یو لري چې جنت دروازې کولاوشی بل کې را دي د رحمت را وي نو ولقدر راغا نتن اخرى د صتل منتهه انجننت مه نو الته رحمتې رَحْمَتُ رحمتتو د جات نه په دروازو او بیاقته داسمان په دروازو نو طولې باید دي وغ لق قوا نارې او درواې د جاننمدور بنجې شي او سې نو سوال دارا جی شکال دارا لی چه شیطانان دنگلشی نو دا اونو اون او نو لکی گی داسا لگ ویسیار نپری دی کیوی نپری دی چه کم گی, گی. دارنگی غیبتو نپری دی آرام خوری نپری دی غلا نپری دی پروشا کی که نو داو لکی گی دادی او جواب دادے چه زنی روایاتو گرا دی چې مارا تزد شیعاتین چه شیطانانو کی کم سرکش دی نو آغا پوتللی شي او دا کچي موچي دا واړ ماړږي پاتې نو دا ورانه مانيه هغه يو دا ځي فاترن شي خبر پي شي کپي نشوي دا واړو کچي بچي پي پادي دا کچي دي دا خو دي ورو بچو زم جوابداري چټيګ دا شیطانان هو په وروږه اوتړې شي و یولث میاش ته دوم را چارچ کړی لګستا موبایل کی 4G او سابټر کی 4G د شپې خو بیا رب بجلی کی نه پروت او درځ خو بیا په بینه کی نه پروت او تعالی غوړي کار کوي ستا موبایل کار کوي نه دی یولث میاش دوم را چارچ کړې ده کاوټون تړی شي نو خپل کار جاری شاتي نو تمہاري په نشې سوفیدته شیاطین وای وان ورجال ناوانو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال شموا لرؤيته روجکی گئی په ددل دمیاشو او اختار روجکی گئی په ددل دمیاشو نچیو 23 ز په بار نو رمضان نظم روج نه سما زبا نا نا نا مطلب دال چې اولی دلی لشوان نو ور روجا چې اولی د لشوان او اختار او بیا څه کې مسائل رو روجکی څنګه چلې سو کسان بکار دی او په اختار کې سورګه کسان په کار دی لؤ فان غبی علیکم کثرۃ صوم دی دا میاش پټا شو پاد میرو عده شعبان 30 دا شعبان روزی جې نه را دی شری او بس بل روزه ډایریکټ مو جکیږي ویای ته موږ په هم علیکم فصوم 30 یومنا دا روزدی ول شی دا روزدی ورکی یو کم دشرو روزه دا میاشونه دې دې شولا شعبان 19 دی برابر کی بل واجب چې نه اختر کوئی. مک د شابان دیر شدي برابر کې کووج لکه نه بلله رو ک دي او چې کله رو شروعور شوي ده مطلب داره کې د شابان یو کم دیرشم به هم قتل کوئ او د رمان یو کم دیرشم به هم قتل کوي یو کم دیرشي رمان ک اشابان کې اونلی درر شوه نو بس شابان بلله یو ر کي بل از ن رووجون ص لکه او د اختر کې کله یو کم دیرکې لو می استبا دیر شموون بل زختر کوو چې خبر را او یني خبره کوو ای ریواز او وی ریواز دمバレ دي دمバレ دي دمバレ دي سعودي باب الجودی او فعل المعروفي باب دپو یاند سخا کیله کور دنه کایک و لیکثار من خیر ایروالد نه کونه په اشاره بازار وز زیادت من زالک فی عشر الاواک انه بیا د رمضان په اخر نو له شکو کی د دینم زیاد کول وای هو و رسول الله صلی الله او رسول الله صلی الله علیه و اجود الناس الدير سرات السلام دير سفيو دخل قنا وكان اجود ما يكون في رمضان يا اسلامه رمضان <سلمة> کی دير سفيو حين يلقى <سلمة> جبريلو كالذي جبريلو سر ملاوش وكان جبريلو يلقى في كل ليله من رمضان حارث بدر رمضان کی بوسرم ملا گئے تو يدارس القران و يتاسو درس القران و رمضان غور خاص کرے جبريل اسلام براتو ذلك يا اسلام رمضان يوقان رمضان سر خصيت خاص شهر رمضان الذي ابو يقول كم نے خاص الله بندوی دا بګی د چټیا نور دا دا بګی د پیندله سره دا نور لګشي ځوایه په څه نه ده بالا زریم فال رسول الله صلی الله علیه وسلم هینه القاوج ویله خامخ نبی اسلام سره جبیریل مو سره ویل او شپ اجو خیر مین الريح نو ډیر څخه به په خیر زر دا مین الريح المرسله دا حوالی ګلشینا دور اواب خیر نقری سورج د بیس نام خیر خورو آیاه د دې د اواز سره تشګور دا اوازه به زیات کړي هوا د رخي ورني په دې وړي کې ځللې یو خوله یی د سره مشارې د ته پرې دی فریجی ترونو دونو دی وای دا اوازه رخي په رسول محمد رسول الله خير رسول الله عليه الله وان دا ایستمه صفحه کې حدیث تر شوی دی یو سلم نمبر حدیث جزاک او درې سو اتش په ته کې حدیث تر شوی دی حدیث نمبر 1193 یو له سوا درې د نویدبر حدیث ما تا الله په سمح حدیث کې رواني پتر دشته دول الثواب دې مشتمل حدیث کې رواني غلاو نیګانو دا شبري به مکو 11 دول الثواب او دې مشتمل حدیث کې 1230 نمبر حدیث کې تیس نمبر صبره مدرسه کې اوي غریب ابو وحيه له سورو ابو وحيه په دې باب ويدي یا بهشل پاړي وي چې یا رې کېشل پاړي دي ويږي پری وي واي واي رسول الله اذا دخل العشر الاخي الليل و عقد اهله وشكر اذن باشی که هر باشی که